Jonathan kom na Josef se huis. Hoofstuk 166. Jonathan by sy jeugvriend Josef. Die verhaal van Jonathan en sy vraag na die besondere kind van Josef. Josef se verhaal oor die kind. Jonathan se nederigheid en liefde tot die kind en sy gebed. Jonathan het aan Josef die 3 vaatjies met vis oorhandig waarmee hy groot vreugde berei het want Jozef was a groot liefhebber van vis. Daarna het hy aan Jozef gesê, my geliefde jeugvriend, sê my toch wat vir ek kind jy het? Voorwaar, hy kan hoogstens 2-3 jaar oud wees, en hy praat so verstandig asof hy volwassen man is. En kyk, ek wat toch 2 osse onder my arms kan dra, soos jy 2 lammers, wil Jacob met die kyntie die hele dag by my hou, en met hulle in die aand dier die seearm vaat en na jou huis terugbring. To ek hierdie wens aan Joosef bekendgemaak het, het die kynkie met my gepraat en tot my nie geringe verbasing gesê, Jonathan, jou wil is goed, maar sal ons nie dalk te swaar vir jou word nie? Dat ek my nie wete van my kracht oor hierdie kinderlijke bezorgde vraag moes glimlach, is vanzelfsprekend, maar toe die kynkie gesê dat het net op die toets aankom. Ek moes probeer om hom alleen hier en terug dier die sie arm te dra, om my daarvan te oortuig, dat hy vir my nie te swaar sal word nie. Met die goedkering van Jacob het ek die kynkie op my arm geneem en om dier die water gedra. So en toe was het nog heel moontlik om hom te dra, maar terug moes ek een stok neem om hom, op hom te steen, en net in nou nooit het ek die oorkans te oever bereid. Want voor waar, liewe vriend, Ek kan my gloe dat die kind so ontzettend zwaar was, dat ek werkelijk gegloe het, dat ek die las van die jylle wereld op my arms gedraai het. To ek die oewer bereik en die kindje vinnig aan Jacob oorgegeet, het ek bykie tot verhaal gekom. Ek het aan Jacob gevra hoe dit moendlik was, dat die kind zwaarder as die jylle wereld kan wees. En weer het die kindje ongevraagd gesê, dat ek nou meer gedraai het as wanneer ek in jylle wereld sou gedraai het vriend, van dit alles is jou sien, Jakob, een getuie gewees. Nou vraag ek jou daar oor en sê, in jimmels wat het jy dan wel vir een kind, voor dit kan nat geen natuurlijke saak wees nie? En Jozef sê aan Jonatan. indien jy kan swijg soos die graf, omdat jou leven anders in groot gevaar sou kom, dan sou ek jou graag my allergroot, aller achtbaaste vriend iets wil vertel, en Jonathan het gesweer en gesê, by Elohim en alle himele, ek wil maal liever in die vier sterf, as om jou ooit met ’n woord te verraai. Toe het Jozef hom met hom saam geneem, na sy lieflingshevel, en om die hele verloof van sake met die kyntjie vertel, maar van Jonathan nog heeltemaal niks geweet het nie. To Jonathan dit alles in een kort beskrywing verneem het, het hy op sy knieën neergeval, en vanaf die hevel die kankie aan bid, wat te midde van die acht ander kinders rondgedaartel het, en het aan die einde van sy lang gebed gesê, O saligheid van alle salighede, my Elohim, my Skepper het my besoek, ek het omged, om wat alle werelde en alle jemele dra, op my arms gedra, o eindeloose barmaartigheid van alle barmaartighede, O aarde, is jy wel so in barmhartigheid werd? Ja, nou verstaan ek die woorde van die kind van Elohim, jy het meer as ‘n wereld gedra. Toe het Jonathan geswaaig, en kon van pure verrukking, een uur lang geen woord uitbring nie.